A'udhu <muchan> billahi min shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa min wa ala, amma ba'd. Ba Naštavljam, uvratši moja, sa našim redovnim, bi idhni ta'ala, druženjem, sa Allahum jalla wa ala, knjigom, prenosi či ukratko nienaznačenja, poruke, povuke i proopise. Završili smo prvih 20 stranica iz Kur'ana sa komentarom, a sada odpočinjemo dakle drugi džuz, a i dalje se nalazimo kao što znate u drugom poglavlju koji se zove Al-Baqara. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su na redu kaže سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا رَأَىٰ كِتَابٌ مَّلُومِنِ فِي شَطِّهِ أَدْبَرَ وَأَثْبَرَ ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ ateyraci Muhameda odgovarim na ovu njihovu na ovaj njihov prigovor Allahov je istok i zapad on upućuje koga hoće na pravi put Ova ajet govori o događaju koji se dogodio u Medini Rasulullaha sallallahu alayhi wa kao što je poznato, poslanik a.s. cijelo vrijeme u Mekki se okrećao prema Kaabi, ali također ujedno bi se okrenuo na taj način, da ispred njega bude i Kaaba i Bejtul Maqdis, džamija koja se nalazi u Palestini, odnosno u Kudsu, Jerusalima. To je mogao da radi u Mekki, Međutim, kada je došao u Medinu, onda su se ta dva sveta, mesđida ili džamije, našle na različite strane. E onda je Resulullah s.a.v. godinu i po dana se okretao prema Beytul Maqdisu, prema Mesđidul Aqsa, dakle džamiji koja se nalazi u Kutsu, odnosno Jerusalimu. I presjeljivo je gotovo što je to doći da muzlišani Allahu subhanahu wa ta'ala odredi i propiše da se okreće u namazima na pravom mjestu. Prema najboljem mjestu na svijetu a to je Mekka, a to je Mesdžidul Haram, sveta Kaaba koja se nalazi u njoj, to je prva džamija koja je sagrađena na zemlji. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavještavao oslanika i, i ovaj muslimane, da će biti prigovora, kada se to dogodi, kada Allah derogira propis, kao što i bilo, da će prigovarati malo umnici. Normalno ovdje se prije svega misli na one kojima je data knjiga, a to su jevreji i kršćani, da će oni tebi prigovarati, pa će govoriti šta ih je odvratilo, zašto su se okrenuli sad od kible svoje na drugu stranu. Okretali se na jednu stranu namazima, sad se okreću, dakle na drugu stranu. Sama činjenica, neuzvišan je Allah subhanahu tega odrekao, opisao tega da su oni maloumnici. Ljudi koji ne upotrebljavaju dovoljno razuma. I takođe da su to ljudi koji nemaju vjere, to bi dovoljno bilo da se spomene i opće im se ne odgovara. Jer ovaj neznalici i maloumniku, kada mu odgovaraš, i mu daješ ovaj vrijednost i uzdižeš ga ovaj, zato je bolje uopće ne odgovarati na njihove dakle na njihove ovaj, prigovore međutim uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala zbog svoje blagosti i dobrote i pored toga on je ipak odgovorio na, ovu, na, ovu njihov, na ovaj njihov dakle prigovor pa kaže reci muhamede Allahove su sve strane Allahov je istog, Allahov je zapad, Allahov je sjever, Allahov je jug. Sve strane svijeta su Allahove. Allahov je gore, Allahove je dole, Allahov su nebesa i zemlje i sve što je na njima. Znači, on subhanahu wa ta'ala određuje gdje će se muslimane okrećati. I gdje god Allah propiše da se muslimani trebaju u namazima okretati, to je Allahov wa ta'ala strana. Tako da ovaj... Taj njihov prigovor uopće nije nije na mjestu, a on, subhanahu wa ta ta'ala, također, kao što je to u muslimanima poznato, je apsolutni gospodar. I on je apsolutni zakonodavat, i on pro, a, ovaj propisuje u svojoj vjeri šta hoće, i on derogira neki propis kada hoće, neki propis uzdigne, neki poništi tako itd., Donosi nove novije propise jer je on subhanahu wa ta'ala i on sve što radi radi savršenoj mudrosti. Dakle ni jedno njegovo djelo nije, ovaj bez cilja i bez vrhe, bez vrhe i bez nekog dakle, velikog i savršenog savršenog smisla. Zatim uzvišeni Allah subhanahu kaže: "Jehdi men yashau ila sirat al-mustaqim." On je taj koji upućuje koga hoće, koga hoće dakle na pravi, na pravi put. Također ovdje u ovom ajetu je sadržana i utjeha vjernicima. Znači da se ne bi vjernici nervirali, da se ne bi sikirali, da im ne bi to teško palo, što će im oni prigovoriti šta je to sa vama, sada se okrećete prema jednoj strani, a onda sutra dan ovaj na drugu stranu se okrećete i tako dalje, da ne bi to puno dakle nerviralo i pogodilo jernike? Uzvišeni Allah ih teši, pa kaže: "To će govoriti malo umnici. Ana malo umnije i njihove priče dakle opče se ne treba osvrtati. Znači Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Okazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala n-nasi wa yakuna r Također prije toga mi smo vas učinili ummetom narodom sredine narodom i umetom srednjeg puta. I zaista su muslimani sredina između svih drugih pripadnika religija. Između islam je sredina između svih ostalih religija i ideologija. Pa primjera radi, sredina je između onih koji su otišli ovaj eh, ekstremno u jednu stranu, pa su rekli da je da su Allahovi poslanici kao što i sami su selam, kuršani kršćani, ovaj rekli su da je Allaho poslanik Isa Allahov sin, e uzbillah. A drugi su otišli na drugu stranu, ekstremo pa su rekli da je Isa alihi salatu sin budnice, na uzbillah. A muslimani su sredinu zauzeli između toga. Sredinu su dakle zauzeli između toga, pa su, ovaj, pa su rekli da je Isa Allaho poslanik odabrani rob, ali nikako da ne možemo on biti ovaj ne daj bože Allahu dželle ve je to nemoguće i to je dakle nepojmljivo i neprihvatljivo uh sa svih aspekata ovaj zdravog zdravog razuma. Zatim uzvišeni Allah subhanahu je kaže učinio vas je ummetom sredine da biste bili svedoci protiv drugih ljudi. Ovaj ummet svedočnici Muhameda sallallahu alayhi wa sellem biće svedoci dakle svim poslanicima protiv njihovih naroda. Ovo je ono što je Rasulullah sallallahu alajhi wasallam pojasnio da će doći, ovaj na Sudnjem danu da će narodi ovaj negirati to da su njihovi poslanici prenijeli jemanet. E dakle, narodi, ovaj poslanici kad doći reće "Nije nam prenio naš poslanik, nisu nam prenijeli jemanet, nisu prenijeli dakle svoju misiju sa kojom ih je Allah dželle Pa će ovaj, Ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem dakve posjedočiti. Mi ćemo biti sjedoci Tebennice Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u qur'anisti Allahovih poslanika da su u ti poslanici dostavili svoje emanet jer svaki poslanik nemoguće je da ne dostavi svoj svoj emanet. Wa yakuna ar-rasulu aleikom shahida. I da Allahov poslanik bude protiv vas sjedoč znači poslanik Alihi sr. 7, on će biti svjedok, ili za nas, ili protiv nas. Dakle, ovaj, bit će svjedok za nas ukoliko budemo prihvatili njegovu vjeru i radili po njegovoj vjeri, jer je on dokazao da je islam moguće praktično prakticirati i da je moguće živjeti islam. I ukoliko budemo cvili taj put onda će on biti dokaz za nas, u našu kori se dočeti. A protiv nas će biti svjedog poslanika, alaihissalatu wassalam, ako budemo, šta? Ako budemo, dakle, od onih koji ne budu prakticirali njegovu vjeru onako kao što je to on, dakle, propisao. Ustaće Resulullah, ustaće ashabi, ustaće Ebu Bekr, Omer, r.a. i ta odabrana generacija, ona će reći, evo, mi smo dokaz, gospodaru naš, da kao što smo mi mogli, dakle, mogli su i ovi ljudi, Ako smo mi mogli Allah obožavati i pomagati vjeru i slijediti i žrtvovati se i boriti se onda su mogli i muslimani i bošnjaci i Albanti, i svi ostali dakle, narodi s cijelo čovječanstvo na svakom mjestu gdje god su se našli i u bilo kojem dakle, ovaj, vremenu. A zaista je ovo velika, velika ovaj počast i, i prijetnja ujedno kada će i posticaj nama da uvijek idemo naprijed i da napredujemo, jer sama svijest o tome, da će ashabi protiv tebe svjedočiti, onda te to Boga a ovaj da radiš i da vodiš šečuna o svojoj, o svojoj vjeri i odnosu prema Allahu i poslaniku, sallahu alaih u sallam. Znati, muzvišan je Allah, jel'o ala kaže, وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ لَتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَ Prvo tebi odredili da se okrećeš prema Beytul Mahdisu, prema Kudsu, prema kojom se ti okretao. Mi smo to učinili samo da bismo znali, pa smo onda promijenili dakle propis, da bismo znali šta, kaže Bilišanje Allah Subhanahu, da, da bismo vidjeli ko će da slidi poslanika, a ko će da se odrekne, odnosno da se odmetne i da se vrati u džahilijet i da ostavi Islam. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi smo to rad da bismo znali. Allah subhanahu wa ta'ala on je znao kako će ko postupiti. Ali uzvišen je ala ne sudi nama prema svome znanju o nama. Nego sve dotle dok se to ne dogodi. Dok nas ne pusti da se dogodi od nas dobro ili loše. E tek nakon toga kada se ostvari on subhanahu wa ta'ala po tome nama dakle ovaj sudi. Jer veliko je iskušenje bilo to. Veliko je iskušenje bilo ovaj, to što je uzlišnji Allah subhanahu teda propisao, odnosno promijenio muslimanima propis u namazu, to jeste promijenio im kiblu, pa im je dakle ovaj prvi, uh, prvi propis i onda im uredio se opet prema, prema, prema ovaj Mekki. Uh, tu su se razvojili iskreni od neiskrenih. Oni koji su bili iskreni u snitjenju Rasulullaha, što njima nije bilo teško da se oprije Ovaj, na drugu stranu. I zaista tu imamo ovaj tu imamo divnih primjera i Hadis kod Buharija i Muslima gdje stoji da je u sabahu, na sabah namazu skupina muslimana klanjala u mesdžidul Kuba u mesdžidul Quma sabah namaz. I kaže došao im je čovjek, oni su se u namazu tada bili okrenuti normalno normalno prema Beitul Maqdisu. A Kaba se u suprotnom pravcu naču suprotno totalno suprotnom pravcu. I onda kada mi je došao čovjek id djaati, došao je čovjek i rekao je planjao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem prema kibli, prema Kabi. Oni su planjali i onim je to rekao jer najde dakle, ovaj uh im je to znanje i onda kada su oni saznali to, to taj propis, dakle, is, istu trenutkom im je bio obaveza da se okrenu na drugu, na drugu stranu. I okrenuli su se imam, zajedno sa imamom i sviđe matlije, nisu dakle ništa ni progovorili, ni postavili pitanje i tako dalje. To je bio slučaj iskrenih vjernika. A onih koji su bili dakle ovaj neiskrani, koji su imali u sebi sumnje i nifakluka, licemjerstva i puno drugih vrsta dakle duševnih bolesti i srčanih bolesti, normalno njima je bilo teško, pa stano da zanovijetuju, pa što to tako, pa što sad ovako, pa sutra onako i tako dalje, Dakle stali su da za novijetaju i da ovaj prigovaraju normalno tada su skrenuli sa pravog puta. Oziče je Allah subhanahu wa ta taala kaže wa in kanat lakabiratan illa ala alladheena hada Allah. Taj propis i ta promjena kibve je bio uh, to je bio težak momenat svim drugim osim oni koje je Allah uputio. Osim oni sa čistim srcima i koji su želeli dakve ovaj istinog dana spoznaju. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ إِيمَانَكُمْ Uzviše li Allah subhanahu wa ta'ala, nikada neće vaš iman poništiti. Allah neće poništiti vaš iman, odnosno vaša dobra djela, to jeste namaze. To što ste se vi sad okrećali, odnosno do sada što ste se okrećali, na, na jednu stranu, prema Bejtur Maklisu, Allah neće poništiti ta djela. I također oni vjenici koji su preselili, Sa namazima, tim namazima sokjetali na prema Beitul Makdisu, uzvišeni Allah dželle ve ala neč nihuva dela, poništiti. <coughs> Inna Allaha bin nasirur Zašto neće Allah porišti ta dobra djela? Zato što je Allah prema ljudima dobar i milostiv. Blag i milostiv. Podoba kako ovaj ovdje uzvišeni Allah završava ovaj ajet sa spominjanjem svojih imena i svojstava koja su adekvatna, adekvatna, da? Ovaj prethodnom govoru Allah neće poništi dobra djela vaša zašto vaš iman. zato što je on blag i dobar prema vjernicima odnosno prema ljudima uopće Zatim uzvišeni Allah dželle veala kaže kad naratqallu wajhuka fi's-sama' mi vidimo kako ti ovaj vrtiš i okrećeš svoje lice prema nebesima O Muhammedu falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Sigurno znaj da ćemo mi učiniti da se okreneš prema kibli prema strani sa kojom si zadovoljan zatim tawalli wajhaka šatral mesdžidil zato okreni svoje lice prema strani na kojoj se nalazi mesdžidul haram a to je kaaba to je mesdžidul svetoj Mekki wa haythu ma kuntum tawallu wujuhakum šatran ikde god da se nađete Vi okrenite vaša lica na stranu gdje se nalazi Mekka, odnosno Kaaba u Mekki. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمِ I zaista oni koji me data knjiga, znaju da je to istina od njihovog gospodara, Allah nije nemaran na ono što rade dakle oni. Pozvijem šanja Allah subhanahu wa ta'ala odina muftiva Gelu Resulullah sallallahu alayhi wa sallam i težeo da Allah promijeni ovaj propis. Pa se asofreći prema nebesima, pa gleda prema nebesima, imali objave. Imali Djibrila da da donese dakle tu radostnu vijest jer je Resulullah sallallahu alayhi wa sallam doživao dakle i to njemu ništa nije škodilo, ali nije mogao da, ovaj nije mogao da ovaj podnese prigovore koje su koji slušao ovaj i čuo od strane onih kojima je data knjiga, oni su govorili prema Radi, ovaj on se razilazi sa nama u našoj vjeri, a okreće se prema našoj kibli. Okreće se prema našoj kibli i tako dalje. Zato je Resulullah sallallahu alejhi ve volio da muzu i žena propišu se okreće prema dakve Ka'bi. Onda uziše Allah kaže: "Mi ćemo propisati i učiniti Muhammeda Zejtu sokneš prema Ka'abi, Odnosno prema strani koju, sa kojom si ti zadovoljan, to je normalno, a to je ovaj Mekke. Ovo je dokaz da je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala uvijek udovoljavao Rasulullah Muhammedu s.a. Zato okreni svoje lice prema Mesiridu haramu. Okreni svoje lice prema Mesiridu haramu. Ovdje je dakle dokaz da je obaveza u namazu da se okreneš prema Kibli, prema Ka'abi da se okreneš prema Ka'abi i ako se ne okreneš prema Ka'abi normalno dakle nije ti isprava namaz ako se nalaziš ali ovdje učenjaci pojašnjavaju ako se nalaziš u Mesjidul Haram, u Dlami gdje se nalazi Ka'aba, u Mekiji tada ti je obavezno da se okreneš pravo prema Ka'abi da tvoj pravac pogađa tačno u Ka'abu ako se nalaziš primjera radi van Mesjidul Harama u Mekiji Mekije je velik I nalaziš se dakve u, u negdje u Mekki, onda ti je obaveza da se okreneš prema strani gdje se nalazi Mesdžidul Haram. Jer ti ne možeš tu da se okreneš tačno prema Kabi da pogodiš i da oni brda za, tako da nema šanse. Ali Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala namosti propisuje Allahu i laganu vjeru. Okreni se prema strani gdje se nalazi, gdje se nalazi šta? Mesdžidul Haram. Ti la džamije na tu stranu gdje se nalazi, tu se okreneš, ne sokreno prema Mekki. Kad si van Mekke, nao što smo mi, primjera, radili, ili svi ostali moslimani koji ne žive u Mekki, obavezat je da se okreneš na stranu gdje se nalazi cijela Meka. Znači na stranu, na stranu gdje se nalazi cijela Meka. Jer, prema radi, ovaj, neki ljudi koji nemaju znači, mislili su da moraš okreneš tako linijski da pogađa tvoje, ovaj, tvoje, tvoje, tvoje lice ovdje iz sanđa kada pogodiš ovaj, kjabu. Nema šanse, šanse da se dakle to niko da izvede. Dakle tako Allahova vjera nije tako dakle e, ne gleda, ne, nema tu cijepdlachenja. Nema dakle to e, toga dovođenja ovaj u pitanju namaza zbog, zbog toga. Nego je naređeno da se okreneš na stranu gdje se nalazi šta e, al-haram odnosno cijela cijela Mekka. Djutimako se u namazu, primjera radi insano u se okrene, ako se prema radi u se okrene od ovaj Kaabe, odnosno od strane gdje se nalazi meseđudu Haram normalno da mu namaz, namaz, ovaj nije ispravan. Nigdje god da se nađete. Oni muslimani, okrenite se gdje god da se nađete na moru, na kopnu, ovaj na putu, ovaj a, okrenite se Ukrenite svoja lica na stranu gdje se nalazi Mestudu Haram. Oni koji imaju data knjiga prije tebe, Muhammed, oni znaju da je istina to što ti pričaš. Znaju da je istina to da je, da je od Allaha Đalevara naređena da se ti okrećeš na Maka'bi. I oni znaju da je tvoja kibla mekka i da treba tvoja kibla da bude mekka jer je u njihovim knjigama objašnjeno i najavljeno da će posljednji poslanik trebati da se okrene prema Kharijavi odnosno Mekki. A Allah dželle ve nije nemaran prema onome što oni rade. Dakle nije nemaran, izvišen je Allah subhanahu wa zna to što oni skrivaju, skrivaju dakle ovaj e, istinu. I on će ih normalno shodno tome i nagraditi. Jer velika je nepravda, veliki je zulum. Znati istinu, ne kazati je. Odnosno, skrivati je. Zatim uzvišan je Allah, subhanahu talak, obraćat se poslaniku, salallahu alaihi sene, pa kaže, ovaj, kad bi ti došao i donio onima kojima je data knjiga prije tebe, sve moguće dokaze, argumente, nepobitne ne argumente koji se ne, mo, ne mogu pobiti, oni, pored toga, nikad ne bi slidili tvoju tvoju kiblu, odnosno tvoju stranu u namazu. Zašto? Zato što oni, primjera radi, neće da te slijede ne zbog toga što ne znaju istinu, nego što jednostavno žele da se suprostave. Što žele da se suprostave i ne žele da te slijedi. Ne žele da idu, dakle, zato mi da te slijede. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَتَهُمْ A ti nikako nećeš, nećeš i ne možeš slijediti njihovu kiblu nakon što ti Allah subhanahu wa ta'ala propisao ovaj uh, stran u nje će se okrećati ona babuhum bitabi in tabe bao oni koji imaju data knjiga prije tebe muhammede oni međusobno ne mogu da se slože međusobno su so razjedinjeni međusobno se so. raspravljaju oko vjerskih propisa i oko svega a ako međusobno ne mogu da se slože kako će onda tebi sa tobom da se ovaj slože wale in tabate ahwahum min ba'd ma ja'aka al'im innaka dalla min dhalal ati muhammeda kad bi se desilo to je nemoguće da se desi da ti kreneš za njihovim strastima i prohtjevima i njihovim ženama, pa i slijediš u tome, nakon što ti je Allah objavio znanje, nakon što ti je Allah dostavio objavu, nakon što ti je Allah spustio Kur'an, onda bi ti bio veliki nepravednik. Dakle, nemoguće je to da se dogodi Muhammedu, ali uzvišen Allah pretpostavlja. Uzvišen je Allah daje ovu pretpostavku. Kada bi se čak dogodilo da je Muhammed, koji je naš minjenik i poslani, krene za njihovim strastima, onda normalno on bi bio, dakle, nepravedan, ali to je nemoguće da se desi, ali je ovo također poruka i sredbenicima Muhammeda s.a.v. i prijetnja onima koji slijede, koji slijede strasti. Ruzvišanj Allah s.a.v. ovdje kaže da oni slijede svoje, dakle, stra, strasti. Nije znanje, nego strast. Inat. Čisto neće da se suprostali. A oni, braće ovoja draga, koji imaju granit kod sebe i koji stra svoju snide i koji imaju znanje a neće da se pokore znanju i istini njih nikada ne možeš pokoriti nikada ih ne možeš ubediti i nikada neće da dakle, prihvati ni dakle ovaj dokaz to je ono je, dakle, ovaj ukratko o, što je planirano da se kaže Kada su u pitanju poruke, iznačenje i komentar ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi, molim Allaho subhanahu wa ta'ala da nam se smile, molim uzvišeno ga Allaho, ne bih da nam mukbuli, od pravi srednike Kur'ana, Allaho wa jalla wa ala knjige, hvala Allaho i neke, salavat sam Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi wa